Ostiral gauean, jakintzuten, ejektoretzak etziela bosgajen erakasle bat emanen. Euntan hogeita bat ikasle dituzte beraz, lauk klasetan banatu behajak. Bataz bestekoa, hogeita ikaslekoa da gelaka. Udabehian kendua izan zen postua, sartzeuntan, behiz emanen zietela espero zuten, baina ez da ala izan. Hau salatzeko, burasuek seguchtatu dutek faltan zen bosgajen klaseko erakaslea. Inspektore akademikoak hau ikusirik erakasle ordezko bat ezagidu, bestalde, maide jarroztegi miahitzeko ausapezak gutun bat idatzi dio Jean-Michel Blanqueri gurasoen argumentuak transmitituz. Max Frisonek emanen dio eskura eskunde ministroari. Gurasoek postua alohtu arte mobilizatzen segituko dutela adierazi dute.